وَشَرَ الْأُمُورِ مُحْدَدَاتُهَا، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَدَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. خَنِفِ اللَّهَ عَزَّاً يَلْلَهُ وَأَيَّاكُمْ. masih kita berbicara tentang asbab alati tahsulubiha ma'rifatullahi subhanahu wa ta'ala sebab-sebab yang bisa terhasil ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala ya alhamdulillah pengetahuan kita tentang Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama kemarin telah dijelaskan Yaitu dengan Al-Nadhar wa tafakkur Fi makhlukatillahi Azza wa Jal Yaitu dengan melihat Menghayati Dan merenungkan ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Yang ada di alam semesta ini Yaitu Atau dengan istilah lain Al-Nadhar ilal ayat Al-Kawniyah Melihat kepada ayat-ayat Allah yang Kauniyah Waalaikumsalam warahmatullahi Adapun yang kedua Sebab kedua yang dengannya Kita bisa mengenal Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu dengan Al-Nadhar wa tafakkur Ila ayatillahi Asyariyah Dengan Melihat, mempelajari Merenungkan dan menghayati ayat-ayat Allah yang syar'iyyah baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Sebab yang ketiga yang dengannya kita bisa mengenal Rabb kita Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Kata Syarih rahimahullah, "Wa minha ma yulqillaahu 'azza wa jalla fi qalbil mu'mini min ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala di antara sebab yang dengannya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa adalah apa yang Allah karuniakan ke dalam qalbu seorang mukmin dari ma'rifatullah Subhanahu wa ilmu yang dengannya hamba bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Iaitu ilmu tentang asma'ullahi al-husna wa al Ilmu tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang indah. Dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Ketika seorang hamba mukmin memiliki ilmu. Tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Maka ini adalah Min a'azamil asbab Termasuk sebab yang paling Bisa Menjadikan seorang hamba Mengenal Rabbnya Dengan Pengetahuan yang Hak Hatta ka'annahu yara rabbahu Ra'iyal a'in Hingga Ketika seorang hamba sudah memiliki ilmu tentang Allah, ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, Bisa ya, seorang hamba itu seakan-akan melihat robnya dengan matanya. Seolah-olah, ya, seakan-akan seorang hamba bisa melihat Allah SWT dengan pengetahuan kedua matanya. Ya, dengan penglihatan kedua matanya. Kata Nabi, عليه السلام, pinaasealah Jibril. Berkata Rasulullah, عليه السلام, ketika Jibril bertanya kepada beliau, Malihsan. Apa itu Malihsan? Maka Rasulullah, عليه السلام, menjawab, Kata, An ta'bud Allah, k'annak ka tarahu, fa'inlam takun tarahu, fa'innu yarak. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kannahaka tarahu seakan-akan engkau melihatnya engkau melihat Allah Subhanahu wa taala dengan kedua matamu seolah demikian fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ka. Kalau yang tadi adalah maqamul musyahadah dan ini arfa'ul maqamah Kedudukan yang tertinggi dari ihsan Yaitu maqamul musyahadah Salaulah bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala Ketika beribadah Dan tentunya hal ini tidak bisa Terjadi begitu saja Harus didasari dengan ilmu yang sahih Al-mabni Alal al-dillah as min Minal Qur'an Was-sunnah harus memiliki ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala baik ilmu tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya ya. ilmu tentang nama-nama Allah bukan tidak cukup, ya. hanya dengan menghafalnya saja namun juga memahami maknanya apa itu mana ar-razzat apa itu al-jabbar maknanya apa asar dari nama-nama Allah tersebut kepada makhluknya Demikian ya Pengetahuan tentang Nama-nama Allah dan sifatnya Fa'in lam takun tarahu Fa'innahu yaraka Ini disebut dengan Maqamul muraqabah Lebih Rendah daripada yang Sebelumnya Kalau yang tadi maqamul musyahadah Kalau yang berikutnya ini maqamul muraqabah Merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala Jika engkau tidak bisa melihatnya melihat Allah subhanahu wa ta'ala maka fa'innahu yara'aka maka sungguhnya Allah senantiasa melihatmu dan mengawasimu hadis sahih diriwayatkan oleh alimamu muslim rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya ta'ala syarih rahimahullahu ta'ala qawluhu wa dinahu ya, ma'rifatul abdi rabbahu wa dinuhu qala ayi ma'rifatul aslith thani yaitu pengetahuan pondasi atau landasan pokok dalam agama ini yang kedua wa huwa dinuhu alladhi kallafa al'amala bi wa matadammana hu min wa rahmat wa masalih al khalqi pengetahuan tentang pondasi atau landasan pokok yang kedua yaitu pengetahuan tentang agamanya wahwa dinahu dhomir ha di sini dinahu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala wahwa <tik> dinahu ai din dinuhu ai dinullah yang mana kallafa al amala bihi Allah membebankan kepada makhluknya kepada hamba-hambanya dari jin dan manusia untuk mengamalkan agama tersebut berpegang teguh dengan din tersebut wamatadom mana huminal hikmah dan yang terkandung di dalam agama tersebut Berupa hikmah warrahmah dan kasih sayang karena sesungguhnya agama Allah ini Allah turunkan kepada hambanya sebagai rahmatan alil alamin, sebagai bentuk rahmat bagi semesta alam. Wma arsalnaka illa rahmat alil alamin dan tidaklah aku mengutusmu atau kami mengutusmu wahai Muhammad alaihi salat wasallam illa rahmat alil alamin kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Maka Rasulullah alaihi salat wasallam diutus dengan membawa syariat Islam ini sebagai bentuk rahmat Allah tabaraka wa taala kepada semesta alam wa masalihil dan yang terkandung di dalam agama tersebut berupa maslahat-maslahat para hamba wa darul mafasidi anha wa darul mafasidi anha dan untuk mencegah atau menolak mafsadat wa islam man taammalahu haqqat taammuli taammulan mabinian alal kitabi was sunnati arafa annahu dinul dan agama Islam ini barang siapa yang mau mempelajarinya memperhatikannya dengan seksama ya, merenungkannya dengan ya, dan mempelajarinya dengan sebenar-benarnya Mempelajarinya dengan dibangun di atas Alkitab Dan sunnah Maka dia akan Pasti akan Mengetahui Bahawasanya agama Islam ini adalah Dinulhab Agama yang benar Tidak ada agama selain Islam yang Bisa menyamai Islam Di dalam Syariat-syariatnya yang Mengedepankan Masalih ibad Mengedepankan maslahat-maslahat Untuk hamba dan untuk mencegah mafsadat darinya wan nahuddin allazi masalihul khalqi illa dan dia pasti akan tahu bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang tidak bisa maslahat masyarakat hamba itu tegak kecuali dengan agama tersebut wala yanbaghi an qisa al islam Bimahalaihil al Muslimuna, Aliyau. Kemudian beliau beralih ke pembahasan yang lain dan tidak bisa, tidak sepantasnya dan tidak selayaknya untuk kita menilai Islam, menyimpulkan Islam itu seperti ini, seperti ini, ya, dengan hanya melihat pada kondisi kaum Muslimin yang ada di zaman ini tidak bisa kita menyimpulkan Islam itu demikian dan demikian atau menilai Islam hanya sebatas melihat pada kondisi kaum muslimin yang ada di zaman ini. Kenapa? Kata beliau, "Fa innal muslimina qad farratu fi asya' kathira." Karena kaum muslimin di zaman ini terkhusus telah melakukan At-Tafrid, ya? bermudah-mudahan, menyepelekan, di dalam syariat ini. Pada banyak permasalahan, Fiyasyah ya, pada banyak permasalahan dalam syariat Islam ini, banyak kaum muslimin, di zaman ini yang menyepelekannya, atau bermudah-mudahan, Sebagian syariat Islam tidak diamalkan Sunnah ditinggalkan Dan Al-Jahl Tersebar ya. Di tengah-tengah umat Umat lebih Mengedepankan Kebanyakan kaum muslimun Hadanallah wa iyahum Lebih mengedepankan dan memprioritaskan Dunia daripada agamanya Wartagabu mahadira ya. Azimah dan banyak diantara mereka yang melakukan mahadir larangan-larangan di dalam syariat ini yang besar, yang berbahaya, tersebar bid'ah, dan berbagai penyimpangan-penyimpangan di dalam amalan-amalan mereka. Hattaka anna l'aish bainahum fi ba'dil biladil islamiyah ya'ishu fi jawi ghairi islamiyin. Sampai-sampai Jika ada Orang yang hidup di tengah-tengah mereka Di sebagian bilad Islamiah Di sebagian negara Muslim ya, Seolah-olah dia tinggal hidup Di lingkungan yang bukan Lingkungan Islam ya. Karena apa? Jauhnya kaum Muslimun dari ilmu jauhnya kaum muslimun dari sunnah sehingga seolah-olah yang hidup di tengah-tengah mereka seolah-olah tidak tinggal di lingkungan yang islami ya. karena jauhnya mereka dari bimbingan islam dan sunnah fana sallallahu ta'ala ayyafiqana jami'an wa ayyarzuqana wal muslimin jami'an at Bidin dinil islam al-haq Wa tamasuk bi sunnati rasulillahi Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Wa dinil islami bihamdillahi ta'ala Adapun agama islam itu sendiri Walhamdulillah Segala pujiannya bagi Allah Ta'ala Mutadamminun li jami'il masalihi Allati tadammanadhal adiyan as-sabiqah Telah menjakub. Ya, dan meliputi seluruh jenis maslahat yang dimiliki oleh agama-agama sebelumnya yaitu syariat yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya ya, kepada Musa alaihissalam, kepada Isa dan yang lainnya dari kalangan ambiya wa rusul maka Islam yang dibawa oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam dan syariat yang dibawanya telah Mengandung dan mencakup Serta meliputi seluruh maslahat Yang dikandung Pada agama-agama Sebelumnya Mutamayyizun alaiha Bikaunihi salihan Likulli zamanin wa makanin wa ummah Agama Islam yang dibawa Oleh Nabi Muhammad A.S Memiliki keistimewaan Memiliki keistimewaan yang tidak, di, di, tidak dimiliki oleh agama-agama atau syariat-syariat sebelum syariatnya Nabi Muhammad alaih surat wassalam yaitu apa? agama Islam ini yang beliau bawa ini salihan cocok dan sesuai untuk diterapkan di setiap zaman di setiap tempat dan oleh siapapun atau dengan kata lain, agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah alaih salatu wassalam ini, diterapkan cocok dan sesuai untuk diterapkan kapanpun, dimanapun, dan siapapun. Seperti itu. Wa ma'na kaunihi salihan. Berbeda dengan syariat-syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Misalnya syariat Nabi Musa atau Nabi Isa diturunkan Allah turunkan untuk kaum Bani Israel dan juga Nabi-Nabi yang lainnya. Nabi Shu'aib AS diutus kepada kaum Madian. Nabi yang lain diutus untuk umat yang khusus, ya. Berbeda dengan Rasulullah SAW Beliau diutus untuk seluruh umat Seluruh suku Dan seluruh Jenis manusia Tidak terkhusus Bagi bangsa Arab saja ya. Tapi agama yang beliau bawa Syariat yang beliau bawa Cocok diterapkan oleh siapapun Kapanpun dan Dimanapun Wa makna kaunihi salihan dikulli zamanin Wa makanin wa ummah Maknanya Bahasnya Islam ini diterapkan, cocok dan sesuai diterapkan, kapanpun, dimanapun dan siapapun. Anat masuk la yunafi masalha ummati fi ayy zamanin atau makanin. <maksud> Maksudnya adalah jika kita mau berpegang teguh dengan agama Islam ini, tidaklah akan ya, barang siapa yang mau berpegang teguh dengan agama Islam ini, maka tidak akan masalah, masalahat ummah tidak akan terbengkalai. Karena apa? Karena agama Islam ini adalah diturunkan Allah untuk tahqikul masalih. Untuk ya, menghasilkan maslahat maslahat untuk ummah. Dan untuk mencegah umat dari berbagai Kemuduratan, ya. Sehingga agama ini jika kita mau berpegang teguh dengannya, maslahat umat tidak akan terbengkalai. Fiayi zamanin kapanpun itu, uaumakanin dan dimanapun itu, balhuasallahuha. Bahkan agama Islam ini adalah maslahat bagi umat itu sendiri walaysa ma'nahu annahu khadi'un likulli zamanin wa makanin wa ummah dan maknanya bukan berarti syariat Islam ini harus menyesuaikan zaman tertentu atau tempat tertentu bahkan sebaliknya zaman dan tempat itulah yang menyesuaikan syariat Islam dan menyesuaikan umat umat menyesuaikan kepada syariat Islam nah jadi Islam itu adalah agama yang universal tidak terkhusus untuk daerah tertentu zaman tertentu atau tempat tertentu Islam bukan hanya agama yang cocok diterapkan oleh bangsa Arab adapun di Indonesia harus dimodifikasi katanya harus disesuaikan dengan budaya Indonesia tidak demikian Yeah. Yang akhir-akhir ini Marak dipromosikan Istilah baru yeah. Yaitu Islam Nusantara katanya yeah. Islam Yang kata pencetusnya Atau yang mempeloporinya Katanya Islam Nusantara ini adalah Islam Yang disesuaikan Dengan budaya Nusantara Ya yeah yang intinya, kalau dipelajari dan didalami makna yang mereka maukan adalah menjauhkan Islam dari asalnya, dari fondasinya ya. bahkan mencabut Islam itu dari akarnya ini yang mereka maukan ya. yang benar, Islam itu adalah agama yang universal yang sudah sempurna syamil kamil yang sudah mencakup lengkap dan sempurna, cocok diterapkan di setiap tempat, di setiap zaman, cocok diterapkan siapapun, baik itu bangsa Arab maupun bangsa-bangsa yang lain, dan tidak perlu lagi untuk dimodifikasi. Ya, karena Islam adalah agama yang universal, yang lengkap dan sempurna. Fadinul Islamiy ya'muru bikulli 'amalin sholihin wa yanha 'an kulli 'amalin sayyiin maka agama Islam ini adalah agama yang memerintahkan kepada setiap amalan yang sholeh amalan yang baik dan melarang dari setiap amalan yang jelek fahuwa ya'muru bikulli khuluqin fadil agama ini agama Islam ini memerintahkan kepada setiap akhlak yang mulia wa yanha an kulli safil dan mamlarang para penganutnya dari setiap akhlak tingkah laku yang rendah akhlak yang rendah inilah keistimewaan dari agama Islam yang wajib diketahui dan dipahami oleh setiap mukmin dan muslim qauluhu wa nabiyahu muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadha huwa al thalith inilah pondasi atau landasan pokok yang ketiga wa huwa ma'rifatul insani nabiyahu muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaitu pengetahuan seorang hamba terhadap nabinya yaitu nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam wa tahsul bi hayatin nabiy sallallahu alaihi wasallam dan ma'rifah pengetahuan tentang nabi tentang rasulullah alaihi salatu wasallam itu bisa terhasilkan dengan mempelajari kehidupan beliau Salawatu wa salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa makan alaihi min ibadah dan mempelajari bagaimana tata cara beliau beribadah wal akhlaq Ya, bagaimana ibadah beliau. Bagaimana hirsnya beliau. Semangatnya beliau. Di dalam beribadah. Ya. wal akhlak Dan bagaimana akhlak beliau yang mulia. Akhlak. Kepada keluarganya. Akhlak kepada saudara-saudaranya. Akhlak kepada para sahabatnya. Akhlak kepada anak-anak. Akhlak kepada istri. Dan sebagainya. Bisa kita miliki pengetahuan yang seperti ini dengan mempelajari mempelajari sirah beliau wadda'awatu wadda'awati ilallahi azza wa bagaimana beliau berda'awah bagaimana metode beliau berda'awah dan bagaimana hikmah beliau di dalam berda'awah apa metode beliau dalam berda'awah apa yang beliau prioritaskan di dalam da'awah ilallah apakah beliau mengedepankan ya yeah kekuasaan atau yang semisalnya ternyata tidak dakwah beliau adalah dakwah yang memprioritaskan tauhid beliau mulai dakwah beliau dengan tauhid demikian wal jihad fi sabilihi juga mempelajari bagaimana jihad jihad yang beliau amalkan Jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala bagai di dalam kajian hidup hayatnya Nabi Sallallahu dan sisi-sisi kehidupan beliau yang lainnya. Walihada yang bagi di kuli insan yang yudiu ayazdada makrifatun binabiyhi makrifatan ayazdada ayazdada Ma'rifah binabihi wa imanan bihi Ayyutali' min siratihi Ma tayassara Fi harbihi wa silmihi Oleh karena itu Sudah sepantasnya dan selayaknya Bagi setiap hamba yang menginginkan Tambahan pengetahuan Tentang nabinya Dan untuk menambah Iman kepada nabinya Untuk memutala'ah Mempelajari Membaca Ya dan mengikuti kajian-kajian yang membahas tentang sirah hidup beliau, ya, perjalanan hidup beliau baik dalam kondisi ketika beliau berperang maupun ketika beliau dalam keadaan silm, ya, dalam keadaan tidak berperang. Wasitdatihi warohoi dalam keadaan beliau berada di dalam tekanan. Ya, bagaimana musibah-musibah yang menimpa beliau bersama para sahabatnya. Bagaimana tekanan-tekanan kaum musyrikin ketika itu kepada beliau dan para sahabatnya. Dan juga ketika beliau sudah diberikan Allah. Dikaruniakan Allah berupa kelapangan. Allah bukakan bagi beliau kemenangan. Fathu Mekah dan sebagainya. Dan juga di seluruh sisi kehidupan beliau nasallallahu azza wajalla ayyij'alna minal muttabiina li rasulih sallallahu alaihi wasallam batinan wa maka kita memohon kepada Allah azza wajalla wa untuk menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang mau mengikuti rasulullah alaihi salatu wasallam batinan wa batin dan secara batin dan zahir wa ayyatawaffana ala dhalika innahu waliyuhu wal qadiru alayhi dan mewafatkan kita di atas itu di atas ittiba kepada rasulullah alaihi salatu allah adalah zat yang maha mampu untuk itu semua kita cukupkan sampai di sini kajian kita bagi hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. InsyaAllah ta'ala wa sallallahu wa sallam wa barakala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa, salam wa rabbil alamin.